Egyetlen magányos másodperc a Földön. Részletek a következő két órában. Apokalipszis részvénytársaság szokás szerint fél öttől fél hétig a .fm88.1-es frekvencián. A telefonszámaink változatlanok, úgy mint mindig 06303030881 az SMS szám, amelyet nagy számban tudunk beolvasni a műsorban, és tudunk megvitatni, illetve tudunk el, el, elindulni az... Abban felvetett kérdések, illetve az abban felvetett irányok nyomvonalán 2234881 881 az a telefonszámunk, amin hozzászólhatóak vagyunk a következő két óra során a műsor mai vendége, illetve beszélgető társam Kardos Gábor, aki nagyon hosszú időt töltött a várostól távol, és most viszonylag nehezen aklimatizálódik, és nem is nagyon tudja azt a frusztrációmentességet, vagy azt a neurózisnak, azt a mértékű hiányát, amit most, most megélt, így igazából lekompatibilizálni a városi léttel. ezért egy hónap balatoni létezés után, az ember ott lakik, ez a sokkoló, ez a város. Tehát még így a, a hideg frontban is. Ami lerakódik az utcákon kutyaszar és és és mocskaszar és galambszar formájában. Igen, de valahogy a az valahogy a Valahogy azrakódik le a lelkekben is, a neurózisnak Ez a jéghegy a... csúcsa, de igazából a, ami sokkol az energetikailag, vagy így auraszerűen, ez a nagyon rossz aurája ennek a város. Tehát így a, a, Ez csak a jéghegy csúcsa a kutyaszar. Ez egy nagyon brutális képzavar ugyan, de, de, de vállalom, ez de kifejező. Elég hogy... undorítóan veszik ki magát, mintha a maga város is egyfajta szarvól épült hegy lenne. Igen, az egyébként. Tehát ilyenkor ez, ez nyáron... A csúcsa pedig a egy... parlament, ott, ott nem? Az... Igen, pedig ez egy, amúgy egy vállalható épület lenne, de hát sajnos most szkvattolják. Az az az de kikére a... őket, de tényleg Igen, őket egy van, ami a, a, ahol valóban egy... nagyon sürgősen kéne, kéne a, a törvény nevében egy igazán, felépni. De tényleg, egy, van, van itt egy igazán a nemzet számára sérelmes házfoglalás. Igen. Ezeket, Igen. A, ezeket a házfoglalókat Igen, ki kéne onnan végre Igen. Módosni, Igen. hogy a törvényesség végre érvényesül, érvényesülni tudjon ebben az országban. És tudod, hogy mi az érdekes, hogy kik szkvattolják 17 év óta azt a házat? Na, Azok, a, akik ezer 1989-ben volt egy buli. Egy parti. Ezek rendeztek egy parti 1989-ben, ezt úgy hívták, hogy három oldalú egyeztető tárgyalások. Amelyen részt vett ugye az MSZMP. Hát nem tudom, hogy milyen jogon vett részt, de hát igazából nyilvánvaló, hogy az előző rendszernek ők voltak a... Szerzett jogon. Igen, igen, igen, igen. Ők adták át a a stafétabotott négy évre, hogy aztán visszavegyék. E, aztán e, ott volt az úgynevezett demokratikus ellenzékből, valamint a lakitelki e, e, alapítvány, alapítvány felépítményből e, összeadódó, szerveződő úgynevezett, e, úgynevezett demokratikus, vagy hogy, nem, hogy, is, hogy is hívták azt akkor? Ők voltak az ellenzéki kerekasztal. Igen. És volt egy harmadik oldal. Ez a harmadik oldal, csak hogy az MSZNP-sek ne érezzék annyira ma magukra hagyva magukat, tehát így egyedül magukat. Ezt úgy is hívták, hogy a harmadik oldal, amely a szótból, a szakszervezetek országos tanácsából, valamint azt hiszem, hogy a. a, a ő... Hát ehhez hasonló. De, de, ilyen, nem, a Hazafias népfrontból. Na, igen. Ugye? Hát igen. <laughs> tehát az MSZNP-nek ez a a... a. a hivatalos ellenzék. Az addig ellenzék. Az, az addig ellenzék. az ellenzék. az ellenzékből azért volt egy harmadik oldal is, csak hogy. Főleg, a Kemsztári ellenzék. Hát ez, ez körülbelül olyan, mint az ilyen beszélgető műsorok, tudod, a napkeltében szoktak lenni ilyen, ilyen, ilyen műsorok, amikor van, van, ugye, van a. Van a, van a tehát nagyon-nagyon kiegyensúlyozottan van összehozva, de azt hiszem a Hír is így megy, sőt, tudom, hogy van ugye a, a műsorvezető, aki hát némileg húz arra, amerre az adott televízió, és akkor van egy hivatalosan jobboldali, illetve baloldali vendég, meg van egy hivatalosan baloldali, illetve jobboldali vetétárs, és akkor ilyen módon mindig a mérleg nyelvét azért, azért a, a műsorvezető határozza meg, tehát mindig azért egy olyan erős kétharmad arányban vannak a hazaiak. Az ilyen beszélgetéseken. Hát pont így, pont így nézett ki ez a, a háromoldalú egyeztető tárgyalás. Ugye ott volt a párt kétszer, meg ott volt az ellenzéki kerekasztal egyszer. És hát ez volt egy buli. Ez a buli, ez körülbelül arról szólt, hogy veszessük át a rendszert egy másikba. Tehát tulajdonképpen ez a háromoldalú egyeztető tárgyalás zajlotta a forradalom helyett. Erre mondta a Szantal József, hogy tetszettek volna forradalmat csinálni. Nem tetszettek, ezért megcsináltuk mi a háromoldalú egyeztetést, a szalon forradalmat, ahol ugye nem folyt vér, de pénz az folyt, méghozzá át az egyik zsebből a másikba, de leginkább ugyanabból ugyanabba. a balból a jobba, vagy, vagy valahogy így. Ez teljesen indifference. Szóval volt ez a buli, ez az egy buli 1989-ben. Akit erre a bulira meghívtak, az... A szkvatol, volt. Az szkvatol azóta a kosutéri házban. Az, az azóta a házfoglaló. Akit akkor abba az egy buliba, abba az egy partiba, abba az 1989-es beszélgetésre, a, a köré, az asztal köré nem hívtak meg, az olyan, mint a Gyurcsánynak az összedi beszéde tudott, hogy hát ennyien tudunk körülülni az asztal gyerekek? Ennyien tudunk? Akkor vegyél nagyobbat! Erre csak ezt tudom mondani, ha ennyien, tehát Összedőn miért nem csinálnak most ilyen hazugságfesztivált? Ez tök érdekes. Ja, minden. Tehát tényleg minden, az, egy igazság napja, az igazságnapját meg kéne rendezni. Szóval ez a, ez a legérdekesebb, hogy volt ott egy asztal, és ahhoz meghívtak pár embert. És kik azok, akiknek akkor lehetőségük volt ott lenni? Hát nyilván a pártvezetők, meg nyilván az, az azt megelőző hivatalos ellenzék, tehát a hazafias népfront, illetve a szót. és És kik még? Azok, akik akkor gyorsan megszervezték magukat, mert erre volt lehetőségük, vagy megfelelő ügyességgel és megfelelő leleményességgel. Kávé pont úgy, mint a piacon egyébként. Jókor voltak a jó helyen is, jókor tudtak beszállni a piaci versenybe. Egy volt egy politikai újraelosztás, gyakorlatilag olyan, mint a piaci, és ha megfelelően, megfelelő ütemben és megfelelő lendülettel léptél be a piacra, akkor részesülhettél a következő éveknek a, az elosztásában, illetve javaiban. Na most elképzelni, hogy ne lett volna beleszólása egyébként az akkori hatalomnak abban, hogy ki kell le ő a kerekasztalhoz. Tehát ugye ott is volt egy ilyen szűrés nyilván. Hmm, meg lehet, hogy volt, ezt nem tudom, de én egy valamiben viszont biztos vagyok. Abban, hogy aki akkor, mondjuk, munkanélküli volt. És nem tehette meg, hogy háromoldalú egyeztető tárgyaljon, mert, mert dolgoznia kellett, vagy munkát kellett keresnie, vagy olyan létbizonytalanságban élt, hogy ezt egyszerűen nem tehette meg. Ez közveszélyes munka kerül, Na igen, zírtán, igen, igen. Tehát mondjuk, vagy éppen nem ismerte a megfelelő embereket. Vagy mondjuk tegyük fel, most mondok egy szörnyű dolgot, nem a lesz Bajárt hanem egy másikba. Most képzeld el. Tehát ez fekj, az nem jött össze. Mondtam neked, te hülye, hogy a Bibókoleszba mennyi. Most lehetné miniszter, vagy lehetné önkormányzati képviselő, vagy lehetné önkormányzati polgármester. Nem oda ment. Nem kéne számlákkal szaroznod a költségtérítéssel. Tehát tényleg, tehát... Ez, ez ilyen egyszerű, ez, ez ilyen szinten ennyire egyszerű volt akkor. Tehát volt az az egy parti, volt az a, nem tudom én, két vagy három hét, amíg azok ott tárgyaltak. Ha abba a két vagy három hetes buliba bevettek téged, akkor máig te vagy a hatalom. Van, Hogyha van, nem, az akkor az a nem, akkor nem, akkor sajnálják. Marxnak van az eredeti tőkefelhalmozás kifejezése, amit szerintem lehetne alkalmazni, eredeti kapcsolati tőkefelhalmozás. Ez hát az akkor volt, tehát így eredeti kapcsolati tőkefelhalmozás. És igen. akkor utána igen. ennyi. Igen, igen. És de, de, és egy... de, de, de nem, de nem félelmetes fél az, hogy azóta eltelt 17 év, és ez alatt a 17 év alatt ebbe a branchba, ebbe se kisebbe. Jó, seki, se, hát a kívülről egy párt jutott be, ami épp, de tudjuk jól, hogy Csurka az ott volt, <gül> tehát hogy az már ott volt a, a, a lakitelken, tehát hogy ő nem kívülről került be, hanem ő nagyon-nagyon eleresztette a száját, akkor kikerült a pixisből, és aztán visszakerült. Tehát ővel ez történt. Tehát ő már felhalmozta a politikai tőkét a hatalom berkeiben, azt a politikai tőkét, amire ő, támaszkodva visszatudott kerülni. Na most úgy kerülhetsz, be, úgy kerülhetsz be, hogyha a meleg szarig benyalsz valamelyik Führernek. Na, akkor bekerülhetsz. Tehát, hogyha vagy pedig leraksz egy nagyon-nagyon vastagon teletömött oktatáskát, pénzzel megtöltött oktatáskát, valamelyik pártelnöknek az asztalára, és azt mondod, hogy ö, én egy nagyon tehetséges politikus vagyok, úgy érzem, és nagyon, szeretném az, Igen, nagyon, az ország, nem, nem, nagyon szeretném az ország javára, illetve a társadalom... Ö, a közboldogságára felkínálni az én képességeimet. És akkor a pártelnők kinyitja a táskát, így látja, hogy így jól megvan tömve pénzzel, és azt mondja, hogy ő hm, egy nagyon tehetséges politikus lehet. S látszik az elkötelezettség. Én... Igen, is. igen. <gül> nagyon nagyon, nagyon jó az <gül> abottságai. Közérdek. Közérde. Nyilván. Jó, azért vannak, vannak szerintem nagyon-nagyon-nagyon kevés kivétel. Most én egyet tudnék mondani, ez egy friss példa, Olajos Péter, asszem, aki most érdekes módon szembe megy a, a hatalmi lobbival, saját pártjával is egyébként szerintem, tehát most nem akarok neki ezzel problémát, de... de Nevezzük meg a pártot. Hát a, ez a LMDF, tehát ez a... Mm. Mindegyik elé oda lehet tenni, hogy állt, tehát mindegy... <gül> Ö... De ez nagyon áll, tehát... És, és még is, azt, rosszul is áll neki. Igen, és azt, mond, azt mondta most, hogy talán mégse építsenek 8 méteres és annál magasabb épületeket a, a Balatonnál, ahogy kilobizta magának egy igen szűk érdekcsoport, aki előzőleg megszerezte a Balatonpart jelentős részét, a kempingeket, stb. És hát, ne, ne el tudjuk de, hogy képzelni, hogy ne? a, a nem nemzeti parkot, vagy nem hm. nem, nem, nem, nem, nem... Mi lesz így a, a prosperitással? Mi lesz így a gazdaságnak a az a lendületes ütemével, amely folyamatosan fejlődik, tehát most, hogy így nem tudom, ez, ez, hogy hogyan ez engedhetjük ezt meg Ez már kormányrendeletbe, csak most ő megtámadta, és, és ez, ez nagyon ritka dolog, hogy egy politikus azt csinálja, ami egyébként a politikusnak alapvetően a dolga lenne, hogy, hogy képviseli a közérdeket, mert itt ez történik, és amikre ő hivatkozik most, hogy mit tudom én, ezzel a Balatonnak a terhelése szennyvízben stb. jelentősen megnő, mert el lehet képzelni, hogy 8 méteres épületek még magasabb épületekkel ez körbeépítve azok meg, meg, mennyivel nagyobb uh, szennyvízterhelést terhelést kap, stb. stb. stb. stb. és itt egy ember, és, és elkezdi az érdekeinket kép, védeni. És nem az első dolognál, ez egyébként. És mi nem gyanakszunk ilyenkor? Tehát ő környezetvédelme ami témákban amúgy is mindig fellépett, és nem tudom, hogy ő ott volt-e például ebben a buliban, ott, a, ott volt vagy nem volt ott, de van egy-két ilyen kivétel. Csak hát az a baj, hogy, hogy ők nem erősítik a szabályt. Tehát, hogy így inkább a szabály gyengíti őket. Én nem tudom, ez a kivétel erősíti a szabályt, ez szerinted így van? De nem, a kivétel, ez egy az... fordítás. ez értelmetlen, szerintem ez hülyeség. Tehát a kivétel az semmiképp nem ez sem ez erősíti a, a szabályt. Maximum, excepció nem... próbát regulám, ez a latinba ez egy rossz fordítás, mert a próbát az inkább az, hogy próbára teszi, tehát kipróbálja. Na úgy igaz? Igen. Na, tehát úgy... Egy, de <laughs> az, hogy erősíti hát, hát, az hát, hát, Hogy ez erősíteni? Ez tehát, a, a kivétel, tehát, egy tehát rossz hogy a kivétel... Tehát, hogyha azt mondjuk, hogy a kivétel nem feltétlenül dönti meg a szabályt, az arra még azt mondom, hogy na jó. De az, hogy erősíteni, de elképesztő, hogy van egy rossz fordítás, és de jó, úgy megy <gül> <úgy> meg <gül> át a köztunak, és az emberek azok folyamatosan mondják, és mondják, és pusztán azért, mert ez így jól hangzik, és egy ilyen, egy mantra, ez egy mantra, gyakorlatilag. De van Olyan, mint a, mint a mi ki hogy a mennyekben, szenteltessék meg a te nevedet. Tudod melyik, Tehát, amit e... a legjobban utálok? A remény hal meg utoljára, az <gül> Az egy akkora baromság. Na jó, de annak legalább a van értelme. De most mi. A remény hal meg utó járára. micsoda gics, jó, jó. Mi ott elég, remény ez, hogy halna meg. Te tudod, ez ez a megsemel, ez meg ez arról szól, hogy amikor már már kiköpted a tüdődből a vért, és már az utolsó stádiumban vagy, még akkor is kapaszkodsz az életnevű, nevű kezabdül, kezeidből, kezeidhezől kicúszol új. A a remény hal meg először. Minden történetben a remény hal meg először. Egy szakítás, az úgy kezdődik, hogy meghal a remény. Nem, nem az a vége. Tehát, tehát ez, ez, ez nem is igaz. Ebből semmi nem igaz. Ez egy hazugság. Ez a remény hal, meg utoljára ez limonád. De annyi hülyeség kívül. vagy, hogy van egy ilyen ócska mantra, és az emberek már nem is gondolkodnak rajta, de ezt így elfogadták. Tehát ez olyan, mintha, nem tudom én 1990, nem tudom én 6-ban lennénk, és Göncárpád mondta volna. Tehát, hogy így érted? Hát ezt ez, az Árpi bácsi mondta. Tehát, ezt tudod, hát az most nem hitatkozza, már hülye vagy te. De hát ugyanilyen ez. Ez, ez. ez van, ezt tudjuk. Amikor összeomlik a tőzsde, amikor az infláció három amikor kifegy az olaja a benzinkutakból, amikor már nincs remény, a halál biztos pont a tökéletes befektetés. Apokalipszis erté, ne feledje, a részvények rövid lejáratúak. Jegyezzen, apokalipszis részvényt. Gondoljon a holnapra, mert közeleg. Hát nem tudom, ez a közelgő holnap, hogy ez ez, ez, ez, hogy értsük most. Szerintem, ami itt közeleg apokalipszis ügyben, az a ma. Tehát, hogy ez egy nagyon kényelmes koncepció volt, ugye, a, a, a holnap felé élni egyébként. Tehát, folyamatosan azzal a, azzal a tőkével élt az emberiség évezredek év óta, hogy, hogy lesz egy hónap, és akkor majd a, a hónapnak legyen meg a, a hónapbaja. De, de szerintem az apokal... De ezt nem minden Jézus mondta, ezt igen igen, igen, igen. Arra, igen, igen. De ez, ez jó esett ezt gondolni marha sokáig, és akkor egyszer csak eljutunk a mába. De ilyen brutálisan megérkezünk a mába, mert tulajdonképpen az emberiség évszázadok óta a jövő, jövőben él. Tehát ez a nagy science fiction ez a divat, ami egyébként érdekes, hogy mennyire lecsengett mostanra. Ez, de közben meg a fantasy meg a, divat. A technika, meg a De nem a science fiction is, meg a fantasy De nem ez az egész egy romantika egyébként. Igen, Tehát igen. Újra olyan, mintha a romantikát élnénk újra. Igen, hogy nem a élni, stívust. hanem a jövőben élni, vagy, a, vagy egy elképzelt múltban, és közben egyszer csak brutálisan megérkezünk a mába. És ez nagyon fáj. De úgy, hogy ez úgy a csak úgy, kéz. úgy, úgy csap minket pofán, hogy George Bush adja a másikat. A, vagy a ja Tehát, mert, mert De az egy... nem mindegy, mondjuk, hogy melyik. Nem, nem mindegy, hogy melyik. És ez is az a az szempontjukból nem de, mindegy egyébként. De figyelj, de ez is milyen dolog, hogy ezen tűnődtem most, hogy hogy miért van az, hogy a loser, mert ugye az ágor az, az nem akkor kezdett el e, környezetvédelemmel foglalkozni, amikor kampányolt, hogy megnyerje az elnökválasztást Amerikában, amikor elvesztette. Miért az van, hogy a loser e, a környezetvédő, és aki megnyeri, az meg baszik aláírni a kiotói egyezményt. Mondjuk én azt nem, nem szabad elfelejteni, hogy a kiotói egyezmény várják. Legyen a fordítva. Kio... Miért, miért, nem, miért nem fordítva van? Egy miért kicsit... nem a George Bushok kampányol, vagy mit tudom én, ne, ne, tényleg George Bush neve is guztustan, de, de a, mondjuk az, miért nem az aktuális amerikai elnök kampányol a a globális fel, meg ilyen ügyekben, és a, a lúzernek, mi, miért nem a lúzer mondja azt, hogy ne írjuk alá a kiotói egyezményt, és az elnök meg azt mondja, de aláírom. De, de. De, miért nem? Miért ez van? És, és tovább megyek. Ugyanezt ugyanez, néz, néznek, hogy milyenek a mobil cégek kampányai. Nekem ez, ez, ez az, ami nagyon beszédes, hogy a piacvezető, nevezzük Trékomnak, vagy mindegy, tehát tré akármi, nem mindegyik Tré, mondjuk, de, de nevezzük tré, tré akárminek, a piacvezető cég az az a kampányol... Mobiltelefont ö, terén? Igen, már, Tehát e, tulajdonképpen ez csak ideológia, amit ők közvetítenek, tehát a termékről nincs szó már Aha. nagyon rég. Azt közvetíti, hogy ő az... Te vagy az agresszor, tiéd a világ, eh, a... a, a, a, a padnak... Jobban lehet a világ, ő azt mondja. Igen. Jobb veled a jobb. világ. Azt jelenti, hogy jobb, jobb a világnak nélküled egyébként, de, de egy ilyen agresszív figura nélkül. De nézd meg, hogy képileg például milyen, milyen át, hogy, hogy tudom, volt az a pados reklám, hogy, hogy a, a pad így behajlott ott, ahol a csávó éppen lép át, mert telefonál, és, tehát, tehát, hogy és hogy A világ a bizalommal tölti el, a, a világ, tölti el igen, de, tehát, a hogy a világ az aktuális hülyeségeinkhez igazodjon már az eg. Tehát, hogy, hogy nem... Tehát egy, ez az abszolút agresszor. Tehát, hogy, hogy, nem, hogy, az hogy, az hogy percre, másodpercre készen a világ márpedig raportra igazodjon hozzánk, és alázzuk le, és hát, mi vagyunk hogy a, a, nem, hát a, a hát winnerek. A nem, hát ez a démoni titáni erő. Igen, az, ami, igen. Az, az, az, Na, ami ez fű. a piacvezető. Így igen. kommunikál egy, egy teljesen természetellenes színnel. Tehát, ha van természetellenes szín, akkor az az övé. Ha, a magenta. Valami. De hogy elnevezték magentának, ez is zseniális. Az erénység, is, az bar Hogy a rózsaszínű, tehát a rózsaszínt, és elnevezték magentának, mert Igen. Ők a, a színt privilegizálják. Egy, a hát, hogy az... egyébként a rózsaszín az elárulja, hogy egy hazugságban gondolkodnak, tehát egy rózsaszín világ, tehát az egész a hazugság színe, tehát a hazudjunk magunknak és egymásnak színe. Jó, mindegy. Szóval ez az agr... De ebből a legagresszívebb te csak, te csak azoknak a nőknek a rózsát, akiknek hazudni akarsz. Lega... Ez Ezt jelenti. Ne, a rózsa az egy egészen más dolog. De ha a rózsaszínű? Virág. Tehát a, a rózsa az nem is rózsaszínű. És különben, pláne nem magenta. Tehát a, a, ebből, a, ebből a színből kiválasztották a leg, legagresszívebb változatot. Na, ez, az, ez a piacvezető. És hogy kommunikál a loser, akinek csak a második hely jut, ő virágos választ, hát nevezzük akármilyen GSM-nek, vagy nem Pannon GSM-nek. Nem nem GSM. a... Ha már Trékom, vagy Trémobil, akkor nem Pannon GSM, de ha hagyjuk a VuduFondt, meg az összes többit, tehát így nem említünk amúgy sem cégnevet. Köz nem. Híresen nem. És, tehát ezek az apokalipszisben egyébként az apokalipszis az feltárulást jelent. Én azért használom az igazi nevüket, mert miért ne? az apokalipszis idején tárjuk fel a múltiknak az igazi nevét. Szerintem minden múltinak van egy igazi neve, a Feszkónak is, meg a Súnyi összes többi. Igen, tehát ezeknek mind van igazi nevük, csak, csak soha nem az Stur. jelenik meg ma még. De lesz egy pillanat, kedves hallgatók, amikor leolvad a máz, és az összes reklám mögül előtűnik a valódi nevük. Na most ezeket próbáljuk használni, és ami úgy kidomborodik, tehát még át, átjön mégiscsak. Na most mi a másodiknak, a lúzernek, ugyanúgy, mint Algor és, és Bush esetében, a lúzer az, aki virágformából csinál logót, közel vagyunk egymáshoz, szeretjük egymást emberi világban, emberi léptékben, stb. stb. stb. stb. Tehát Na nem most azt a mondod, lúzer... hogy az, a, a lúzer az mindig megpróbál te benned valami elnyomott, elfojtott, bűntudatos? Nem, nem, tehát a losernek jut az a kommunikáció, hogy védjük a környezetet, legyünk le zöldek, fenntarthatók, szeressük egymást közösség, a, a piacvezető az meg, az ego lenyomja a világot, mindenkit, másokat, ö, mi, mi vagyunk a győztes faszok. Ez, ez, ez, ez, a, ez az alapkonfiguráció. És miért nem fordítva van? Tehát én azt nem értem, hogy miért nem olyan ez a világ, az lenne a legtermészetesebb dolog, hogy a piacvezető, mert, mert nehogy valaki most azt higgye, hogy a második cég azok jobb fejek, és azért választották ezt a kommunikációt, mert ők jobb fejek, és valami miatt véletlenül a piacvezető mobil cég az azok rossz fejek. Nem kérem szépen, tévé, kereskedelmi tévéknél ugyanezt el lehetne mesélni, ugyanezt a történetet. Ott ugye, milyen érdekes, hogy ott emberimnek látszik a, a második. Mindig érdekes volt a világ. De, de miért? Egy az de egy győztes az ennek, meg a de csúnya agresszor. De, de, de meg de de megmondja agresszor. De, de, de, de milyen világ lenne az? Az világ lenne egyébként. Ahol, ahol a piacvezető, ahol a piacvezető eh, eh, tarthatná fenn magának azt a jogot, hogy ő az emberi. Ő a, a világvédő, ő a nem van tami, van szó, hogy... És a második helyzet mondanász hogy hú, nyomjuk le a világot. Legy egy... Arról van szó, hogy agresszió. Jézust Jézusért nem választod, és tudod, miért nem választod Jézust Jézusért, mert rohadtul nem akarsz kapni egyet a bal arcodra is. De ha már szó, kaptál szó, egyet, Jézus, egyet a jobbot. Jó, meg a Augor, a, a, a, meg, a, meg a, a Nem Pannon kommunikációja, Én ezt most elvittem. Jó várjál, én, én ezt most elvittem, hogy elvittem egy abszur egy abszurd szélsőséget irányba. Tehát arról beszélünk, hogy valaki az etikusat valaki a fenntarthatót, valaki az erkölcsös. Nem fogja... a piacvezető, és az hát a második, azó. akit megfeszítenek. Igen, a másodikat megfeszítik. Na most a második azt tud azzal érvelni, hogy engem ugyan megfeszítenek, de én vagyok a jó, én váltom meg a világot Gerébe, az, az, meg. Áldozattal. az áldozattal. Az áldozattal. A piacvezetőnek nincsen szüksége ilyen kommunikációra, Káin mert én piacvezető. vagyok. Én vagyok a piacvezető, érted? Igen. Tehát így, így nyilvánvaló, hogy ez egy, ez egy vesztes szerep. Egyébként Algor-t meg kell védenem, mert Algor nélkül nem lett volna. Volna kiótói egyezmény. Most a független most attól, jön, hogy jön, amikor jön. Algor volt, Algor volt az a elnök, akkor az elnök. Clinton Nem írta alá a kiotói egyezmény, de Al hozta tető alá egyrészt a kiotói egyezmény. Másrészt, Algor nagyon-nagyon régen a 80-as évek eleje óta folyamatosan és következetesen kampányol klímaügyileg. Tehát azért az Algor az ilyen szempontból nem. De mondjuk az is beszédes, hogy ő alelnök volt az Egyesült Államokban, és mit tudott tenni az ügyben. Tehát, de nyilvánvaló, hogy, de nyilvánvaló, hogy nincsen erős lobby képessége, legalábbis eddig a pontig, de én nem is erről, én a jelenségről beszéltem. Tehát, hogy miért van az, hogy mindenütt megtaláljuk ugyanezt a szint? Drómát, hogy a piacvezető az a világlenyomó, mondom, agresszor, megmondom, hogy és miért ezt mert nem jó, mert a piacvezető. A második az meg mi vagyunk a kedvesek, aranyosak, emberiek, világbarátok, védjük a természetet, stb. Jó. Miért? Miért Hord nem kezdőd? fordítva? Nem jól, fordítva? Miért nem Most fordítva? Már Várja, azért arról is érdemes beszélni, hogy miért kommunikál nekünk ilyesmit egy cég, amelyik telefonbeszélgetéseket telefonbeszél, telefon telefon akar nekem forgalmazni? Pontos, tehát, kezdem te, ezzel, ez a tehát kezdem ezzel, hogy miért nem azt mondja, hogy vegyél cipőt, mert az jó! A nem fázik, nem lész bele a teste tüskés tövises bokorba! ezt mondja nekem, akkor azt mondom, hogy na ez, ez aki velem kommunikál, ez engem tisztel. Igen. Tehát tisztel. Nem köp a pofámba. Tehát nem, áll, nem, nem állítsa az, most néztem, hogy valami altszida reklám, és akkor azt állítja nekem, hogy éjszívből. Azt az, az, az javasolja nekem, hogy én szívből. Most egy, ez hogy kapcsolódik, vagy milyen módon kapcsolódik Nagyon a termékhez, azt nem tudom, van egy nő rog a kezében egy jégkrémmel, és üvölt. De, rog De üvölt, mi üvölt, tehát láthatóan extázis, olyan extázis rázza a nőt, mint hogyha, nem tudom én, szét lenne szpidezve, és közben közbe lenne háromféle orgazmusa egyszerre. És ott üvölt, és, és azt. is és mit üvölt, tehát mit üvölt az, hogy. Jékrém! <laughs> Hideg, <laughs> finom! Vagy mit üvölt? Arra vagyok kíváncsi, hogy mit vagy. Szívből élek, és mi az ekztázist? Tehát Minek köszönhetem az extázist? Arra vagyok kíváncsi. Ez a jékrém ez elhozza nekem ezt az extázist? Ez a kérdésem. Elhozza? Az a kérdésem, hogy mi mit akar állítani. És a szörnyű válasz az az, hogy semmit. Egy erős nem, nem, nem, ingert. Robi, Robi, egy erős nem, ingert. Az nem, a lényeg, hogy az Algida, ez a névez egy ebben brand ebben. Ez a névez egy brand, hogy Algida. Ezt nem. kell erőteljesen hozzátapasztani valamihez, amit, ha meglátod Igen, a jékrémes a mechanizmus... a kultot, akkor erőteljesen visszaköszön. Ez a hivatalos mechanizmus a reklámnak, és amit Szerintem szerinted, szerinted miért? Szerinted miért gyárt termék egy mellé? Nagyon komoly hatalmi funkciója van, ugyanis azzal, hogy a multik Kizárólagosan kommunikálják a, a, a, a filozófiát, a propagandát, a világhoz való viszonyt, azzal megfosztanak téged, engem, őket, minket, attól a lehetőségtől, hogy ezt kommunikálják. Rátelepednek arra a mezőre, Amit ami, a nem lenne, be. Igen. ami a miénk lenne, hogy, hogy mi, hogyan kell élni, Csatb. Csatb. Ezt ők Hogy mondják meg, Érted? És ezt kérlek szépen, ugyanolyan durva, mint a sztálinizmus, ez ugyanolyan durva propaganda, ugyanúgy bele pároslába belegázó az emberek életébe, csak nem tűnik föl. Mert nem egy, személyiség, nem egy személyi kultusza, hanem a személytelenség kultusza. Hát akkor következik mindaz, illetve még sokkal inkább, amiről eddig szó volt. Infopont a 88.1-en. Reklám.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 Ez egy nagyon fontos és érvényes kérdés, ahol félbehagytuk a reklám előtt a reklám kapcsán, hogy a cégek, azok miért szállnak ideológiai síkra? Miért terelik a saját kampányaikat az ideológiai frontra, hogyha valójában csak egy szolgáltatást vagy egy terméket akarnak eladni? Hát ez nagyon naiv, aki azt hiszi, hogy a marketing az arról szól, hogy egy terméket elad egy cég, ez olyan, mintha valaki a gólya hozza szinten gondolkodik a... a a gyerekek születéséről és nemzéséről, mert hát valójában a marketing elsősorban, ha már valamit, akkor egy céget akar eladni. De, Tehát, de és, leginkább és, és még mielőtt sem. egy céget eladna, egy ideológiát közvetít. Méghozzá egy, egy ideológiamentes egy ideológiát, utópiát. mert hogyha de valójában hát a mi, cég mi, a cég ellen, a cég ellensége bármiféle féle ideológia, mert az ideológia mégis csak valamiféle szellemi tartalomban gondolkodik mégis csak az, anyagi, az anyagiak elé helyez valamiféle szellemi ö, szellemi lényeget. Na Mondjuk vegyük, a, vegyük, a, vegyük az alaphárom ideológiát. Mondjuk a szocializmus, az az egyenlőség eszméjét, a társadalmi igazságosság eszméjét tűzi az áslójára. A konzervativizmus az a civilizációnak az értékeit tűzi az a, a, a ászlóra. A liberalizmus az pedig az emberi szabadságot, az emberi szabadságjogokat, ezek mind tiszteletreméltó eszmények. De mind eszmények, nem na, anyagi entitások, na, várjunk, hanem szellemiek. Ha Ehhez milyen... képest belép belép a piacra, az ideológiai piacra egy cég, mert hogy egy cégnek az a dolga, hogy mindenféle piacon teret hódítson, mindenhol progresszív Igen. módon lépjen fel, belép erre a piacra, és elkezdi a maga ideológiáját árulni, amin, aminek azonban fontos eleme, hogy ideológiamentes legyen, tehát szellemi tartalmat ne hordozzon, mert mondjuk az a kijelentés, hogy jobb veled a világ, ez miféle szellemi tartalmat hordoz? Mert hogy a termékről teljesen levált, százszázalékosan levált, az tény. Vagy az, hogy most élhetsz igazán. A most élhetsz igazán, az mit jelent? Mit közöl? Milyen, mi az a szellemi tartalom? Vagy mi az az utópia? Beszéljünk az utópiáról. Na, na. Megfogalmaz egy utópiát? Na, Vagy Robi, az, hogy közel hozzád. Marad... Ez, hogy közel hozzád. Ez miféle ideológia? Kélek szépen, ha azt nézzük, hogy mit jelent az ideológia szó, mert ez borzasztó érdekes, akkor az két részből áll. Idea és logos. Ide, az képet jelent. A logosz az egy szlogen. A reklám a legtisztább ideológia. Tulajdonképpen amiket felhoztál példákat, történeti ideológiákat, azok naív megközelítési az ideológiának, mert a legtisztább ideológia az a reklám. Az a szint propaganda, ahogy egyébként úgy szóval bármelyik, nem úgy szóval, bármelyik amerikai film, az első kockáig aztól az utolsóig, ha nem vágnak be reklámot, akkor is reklám maga a film. Egy civilizációnak, egy, eh, mit mondja, egy látod New Yorkot, meg látod Miami-t, meg látod, izé, hogy hogy élnek az amerikai emberek, és vágyjál erre a vaze. És, és erről szól az egész film, nem tud másról szólni, arról nem is beszélve, hogy a világot ők mentik, meg szabadság az az, amit ők neveznek annak, stb. stb, stb. Ez mind, mind propaganda. A reklám sose volt más, egyébként csak, csak most egy, a legtisztább formájában valósult meg, amit a kommunizmus meg a nácik csináltak, az egy a profizmus felé elinduló, de még számos naív elemet tartalmazó dolog volt, mert például a legnaívebb eleme az volt, hogy bevallottan propaganda volt. Hát ez ennél nagyobb hibát elkövetni. Hát ez olyan, mintha a, a, a bűvész. Jó, de nem hiba egy totális társadalomban bevallani, ahol nincs konkurenciád. A náci Jó, nem volt konkurenciája, ezért a még be sincs, is vallhat. Ennek sincs egyébként. Most a, valójában nincs. A, a, a, most te arról a beszélsz. A totális piac diktatúrában sincs. De ez szerintem a jelen vagy a jövő? Te azt gondolod, hogy ez már a jelen? Ez simán a jelen. Tehát miért, akkor, hát Milyen tehát konkurenciája a, van a mai multimédiának? Tehát akkor azt fogalmazzuk meg, hogy ezek a cégeknek a versenye, amelyről elvileg, amelyről az ideológiának a diktátumában, amelyről a kvázi szinten zajlik ez a verseny, ugye? Hogy ők termékeket akarnak eladni és egymással versenyeznek. Az ez az egy alibi. nagyon alibi, ez egy nagyon másodlagos dolog. Mellesleg zajlik, de leginkább egy ezzel ellentétes folyamat a piacnak a felosztása és ennek a felosztott státusznak a fenntartása. Az, ami a fontos, és ehhez is kell egyébként a reklám, mert hogy folyamatosan fenn kell tartani az emberek tudatában a, a terméknek az állandóságát, a szlogennek az emlegetését, az emblémának a bevésését az emberi tudatokba, de hogy ez mind-mind másodlagos. Az elsődleges szerepe a reklámnak, mint ideológiai propagandának az, hogy egyrészt eladjon egy ö, a fogyasztásnak, mint az életed jobbátételének a receptjét. Ez a legelsz, ez, gyakorlatilag ez a legelső. Másrészt pedig, hogy mindenféle más ideológiát, mindenféle más megfontolást, mindenféle más mozgatót, mindenféle más ö, az embert meghatározó motivációt kiiktasson az emberi gondolkodásból, mint egy betörjön vagy az ideológiai... Ez teszi, vagy tehát azt mutatja, hogy annak nincs louserség, hatalma. lúzerségnek tűnteti A van hatalma, ő osztja az észt, ő mondja meg, hogy hogy kell élni, tehát hogy mi Az jó ideológiai élet. konkurenciákat egyenként kicsinálja, Ráadásul a tőkefülényére hagyatkozva, a leg, leglátogatottabb szájtokon, a leg, legnagyobb preferenciájú műsorsávokban, a legolvasottabb újságokban. Az a kutya reklámoz alapon. Igen, tehát Egyszerűen az emberi tudat formálásában első helyen vannak, mert hogy megvásárolják az emberi szem elé kerülő felületeket a legnagyobb mértékben, és ott állítják a te számodra a most már egyedül érvényes propagandát, azt a propagandát, hogy te valójában anyag vagy. Az anyagiságot kiterjesztése, akár mobiltelefonnal, akár autóval, akár valami finom édességgel, ez mind-mind-mind téged tesz többé mint önmagadban értelmezhető entitást, ez azt jelenti, hogy te árpád, árpádabb lehetsz a, a, a jégkrémmel, és ez, a, ez, a, ez az okod az extázisra. Tehát ez az, ami az okod az extázisra, tehát amikor azt mondja neki, hogy éjj szívből, akkor ez azt jelenti, hogy ez hozzá segít téged ahhoz, hogy szívből élj. Tehát nem csak, hogy hozzá tapasztják, mint egy aszociatív viszonyba hozva a kettőt, hanem azt állítják, hogy szívből élsz, az azt jelenti, hogy megvásárolod? Vagy megvásárolod, az azt jelenti, hogy szívből élsz? Nem abszurdak ezek az egymás mellé helyezett állítások? Hogy algyidai és jej szívből? Van valamiféle, vagy kell, hogy legyen egyáltalán valamiféle kapcsolat a kettő között? Én nem tudom, én azt gondolom, hogy az autoreklámot azt szerintem jobb civilizációs példa, bár a jégkém is nagyon érdekes a globális felmelegedésben, mint példa. De, de, hogy így próbáljuk hűteni magunkat, és az édesség, mint hazugság a hűtés mellé, de, de az autó azt szerintem még jobb példa. Még mielőtt egy márkát reklámozna egy autó, magát az autózást reklámozza. Kedves néző, hallgató, reklámot elszenvedő emberek, még mielőtt egy márkát reklámozna az autóreklám, hát elsősorban az autózást mint olyat reklámozza, hogy elhihethetik folyamatosan velünk azt, ami egyébként egyáltalán nem igaz, hogy autózni jó, sőt az a legjobb dolog a világon, mert milyen jó letarolni mindent és mindenkit, leggyorsabbnak lenni, környezetszennyezőbbnek lenni, legglobális felmelegítőbbnek lenni, hát az a világon a legjobb dolog. Közben nagyon ócska dolog, mert egy dugóban fog szülni egész életedben, hogyha elhitted, a másik x milliárd emberrel együtt, hogy ez a legjobb dolog, amit tehetsz, hogy egy autót veszel. Tehát, tehát ez és még mielőtt az autózást reklámozná, természetesen a fogyasztást, mint olyat, elhiteti alapból azt, hogy az a legjobb de az anyagi De az, az anyagi az ugye... oldalt, tehát nem is feltétlenül a fogyasztást, hanem a birtoklást, a birtoklás mint is. Az anyag az, az valami egészen más, az anyag az, amikor homokvárat építesz a gyerekeddel, az az anyag, vagy főzöl magadnak valamit, amit, amit elképzeltél a barátaidnak, hogy megfőzitek, akkor találkozunk az anyaggal, vagy, vagy mit tudom én, úszol a Balatomban. Az az, az anyag. De az, amit ők anyagiasságként mit, promotálnak, az, az egy, egy, egy fétis, az egy teljesen abstrakt dolog, az egy demo, ami fut valami mentális mezőben, annak a valódi anyagokhoz gyakorlatilag semmi köze. Hát egy autót se valódi anyagokból csinálnak egyébként. Három fontos SMS-t kaptunk. Kaptunk egy nagyon vicceset, kaptunk egy nagyon elgondolkodtatót és okosat, meg kaptunk egy nagyon provokatívat. Hát akkor... Kezdem a vicceset. Éjj szívből, szívj élből. Ez szerintem roppant jó. Igen. Egyébként ezt ez megkérde az összessel, tehát ilyen ellenanyagot termelni. Igen. Ez borzasztó fontos. De nem gondolt, hogy ezzel is csak őket reklámoznád és népszerűsítenéd? Nem, nem Mert csak. Megteremtenéd, nem csak. megteremtenéd az underground megfelelésüket, az alter egojukat. Persze, hát erre ők építenek, ez egy ilyen vírus marketingként működne akkor már a hivatalos. Akkor, de, de akkor is ellenanyagot kell termelni, mert mérgező dolgok jutnak belénk. Csak az antiméreg gyógyít. Az, az, az, az, az kell. A másik a nagyon-nagyon okos SMS és a nagyon-nagyon éles, éles megfejtés a mi számunkra. Ne akard a világot megváltoztatni, bármit megvehetsz. Ez az egyik sugallata a reklámoknak. Hogy valójában arról van szó, hogy mindenkiben megvan az az alapvető belső igény arra, hogy változtasson a környezetén, azon, hogy arra, hogy változtasson a világon, ami láthatóan borzasztó tökéletlen, borzasztó önző, borzasztó rossz, és egyszerűen azzal csábít a reklám, hogy ne akard megváltoztatni a rossz világot, hanem állját a sötét oldalra, és, és élvezd ki a, a hasznát, tehát élvezd a hasznát. Tehát szerintem ez, körülbelül a reklám, az azt súgja, azt sugalja neked, amit a... a, a a Star Wars-ban, amikor Luke Skywalkernek magyarázza, vagy korábban az apjának, Anakin Skywalkernek nek magyarázza az uralkodó, hogy állját a sötét oldalra, és foglald el a helyedet mellettem. Hát, Tehát, hogy nem kell a világot én... megváltani. Én, Lock, ez jól vele! Ez az, amiről én lejöttem. Az az igazság, hogy, hogy, hogy szerintem Nincs jó meg rossz oldal ebben a civilizációban. Az úgynevezett jó oldal az bizonyos még rosszabb. Szerintem nem jó, És ez a megváltoztatni és megváltani a világot, Bocsás, meg, én azt gondolom, mai eszemmel lehet, hogy nem jól, de azt gondolom, hogy ezt a világot túlságosan sokan és túlságosan megváltották már, és legjobb lenne békén hagyni ezt a világot. Nem kéne se megváltoztatni, se megváltani, se, már túlságosan meg van változtatva Olyan. és váltva, Olyan. jó lenne békén hagyni. Szerintem... Kicsit hagyj, regenerálódjon, és az embereket sem megváltoztatni kéne, hanem békén hagyni. És az, például többek közt az összes ilyen reklámpropaganda leállításával. De, de, de ez, ez az ezzel az már az, megváltoztatál a világot, várják. De te nem, is meg de, akarod változtatni nem, a világot, csak a Nem jó. egészen, mert pont az a, enne a cél, hogy ne változtassák már meg percenként. De a ezzel változtatod, meg a világ jelenleg is hogy Te, te, te egy te, te, te te, te te primer világban, világban, világban, meg egy el, elfajzott világban gondolkodsz, és ö, hogy is fogalmazzak, reformálni akarod, tehát, vagy re, rekreálni, vagy regenerálni a mechanik, akarod. Igen, igen, igen. Mégis csak meg akarod váltani a bűnbeesett világot. Nem tudom már. Tehát erről is lejöttem, hogy meg akarnám... De, De én meg nem gondolom azt, hogy fogyasztani rossz dolog lenne. Nem gondolom azt, hogy, hogy, igen, hogyha rossz. vásárolsz, az alapvetően a gonosz oldal. Szerintem tudod, hogy mi a rossz dolog? Ha ezzel vagy azonos. Hogyha ezzel azonosulsz. Hogyha ebből meríted az identitásodat. És a reklám az ezt tárusítja. Tehát az uralkodó nem azt mondja, hogy fogyasz. Az uralkodó az azt mondja, hogy légy te az, aki fogyaszthat Légy te az, aki fogyasztad. Nem tudom, hogy ezt el lehet-e magyarázni, vagy hogy, e hogy ezt így, így elég érzékletesen mondom-e. Nem arról van szó, hogy, hogy fogyasz, és legyen eszköze a fogyasztásod, a fogyasztási cikk a te személyednek, hanem arról, arról beszél, hogy légy te, av avast saját magad a is eszközévé. Ez a fogyasztásnál is ugyanazt végig lehet játszani azt a sort, amit az előbb a reklámnál megnéztünk, hogy... Teljesen mellékes dolog, hogy ezt vagy azt a terméket fogyasztja-e valaki. Egy cégnek sokkal fontosabb, hogy a céget fogyasztja, és hát végső soron természetesen a világot fogyasztjuk. Ha. Tehát ezért a fogyasztás mint olyan apokaliptikus dolog, és én nem tartanám semmi ilyen szinten jó dolognak a fogyasztást. Nem fogyasztani kéne, hogy a Hamas Béla mondja a bor filozófiájában hanem például a bort sem fogyasztani kell, hanem inni. Vagy, vagy ételt enni, és nem fogyasztani. Tehát ö, minden egyes dologra lenne egy normális Várja, Ez egy nagyon, és a helyére kerül nagyon, be a fogyasztás. De nagyon jó a nyelv egyébként, mert amikor azt mondod, hogy fogyasztasz, akkor nem saját magadból indulsz ki, vagy vezeted le, vagy fejezet ki, fejezet ki hanem a termékből. A termékből indulsz ki, a termékre vonatkozik az, hogy fogyasztasz, hiszen az fogy el, te vagy az, az eszköze a folyamatnak. Tehát ő fogy, te fogyasztod. Nem arról van szó, hogy te eszel, érted? Nem arról van szó, hogy te, te belőled indul ki a folyamat. Na most a legérdekesebb az az, hogy, hogy az emberek a fogyasztás fétisben, és a fétisnek pont ez a lényege, hogy a fétis az téged épít. Az, az, az, az abból meríted az identitásodat. Tehát, hogy miből, abból, hogy mit tudok megvásárolni. Annyit érek, amennyit megengedhetek magamnak. Azért Na ez a károsa a dolog van. Azt írja az SMS író, és most a provokatív SMS jön. Talán próbáljatok meg egyszer mondjuk csak öt napig élni egy sztálinista diktatúrában. Hát, ha mégis felfedeznétek némi különbséget ehhez a rendszerhez képest. Na hát, most mit szólnál ahhoz, hogyha mondjuk oda mennék hozzád, és iszonyatosan pofán vágnálak, és azt mondanám, hogy az én, nem tudom én, haveromnak viszont levágták a karját. Úgyhogy most képzeld el, milyen rossz lehetett az. Ehhez képest én csak pofán vertelek. És most köszönd meg. Haló, haló! Uh, szia, Bálint vagyok. Hal a rágyót egy uh, Bocsánat, uh, itt vagyok. Tehát uh, kicsit lemaradtam a témáról, csak nagyon-nagyon fontos szerintem, hogy tudjátok, a kiútóról hallgattam egy ilyen nagyon érdekes gazdasági műsort, aminek az volt a lényege, hogy ugyan alájártak rengeteg az európai ország, de például Németország két és félszeresen, uh, Francia négy négyszeresen lépító a határt, amit elvállalt tehát egy kicsit két mutatónak tartom a magatartásukat, és mi amerikázunk itt, nem írtak vele, mert tudják, hogy nem tudják betartani Európa még alá és nem tartja vele tehát erről mi a véleményedhez? Most, most ezt fel, felmenteni Amerikát? Nem hiszem tehát ez a kétféle rossz magatartás, amit az, egyik, az egyik az, ha nem írja alá Te és nem tartja be, a másik aláírja és nem tartja be, úgyhogy akkor az már, az már jobb, aki tehát most érted, én most én oda megyek hozzád és pofán váglak, de ha akarod előtte aláírom, hogy nem váglak többet téged pofán, de utána mindenképpen pofán váglak most, akkor akarod, hogy aláírjam, vagy nem? De mentálisan, hogy működik ez a milyen raffináltan be van mind, folyamatosan építve ez a kisebbik rossz, a rendszernek a logikája tehát, hogy hogy, hogy azért szavazza narancsra, mert a, a, azért csúnyább, vagy azért szavazza a vérre, mert a narancs az csúnyább, és akkor ez, ez működik. De mindenben, mindenben ennek a logikája pillanatok alatt így, így a logikává vált. Az emberek mindig a propagandából merítették a saját frusztrációjuk megoldásának a receptjét. Mindig. Amikor a propaganda az volt, hogy ezt megtalálod az úttörőtáborban, vagy a, nem tudom én, a Hitlerjugendben. Amikor a propaganda az volt, hogy ezt megtalálod a, a templomban, és a propaganda az, az hogy ezt megtalálod a plázában. SMS-ek. Sajnos nem elég hagyni a világot, írja Várda Ágnes doktornő, mert az elasása zakatol. A pusztítást fékezni kell azért. Szerintem a kollégám az arra, arra ciazom. Hát a békén, a békén hagyni, hagyni az arra utal, igen. hogy a békén hagyni az azt jelenti, hogy a, felhagyni, a igen, fel, felhagyni az elaszásával, nem? Igen. Sziasztok, a legidegesítőbb reklám, amit valaha láttam. Ne most ki a hajadból, balzsam! Most ezek tényleg ilyen hülyének néznek? Én azt gondolom, hogy az idegesítő reklám az, az jó mert az, az a rekláma nem jó, amely tetszik neked. Most hogy neked, a szándékosan az ilyen ikeásan tegezősen mondtam. Tehát az, az ugyanaz, mint a, az a pornó, amire rá van írva, hogy pornó, kazetta, meg mit tudom én, az nem olyan veszélyes az ifjúság megrontására nézve. De miért Mint te... az a pornó, amire az van ráírva, hogy nem tudom milyen izé, hollywoodi szuperfilm, De... és van benne egy csomó pornó is, De bele ezt... úgy, úgy elrejtve, vagy az a reklám, amikor szexi már a sörösüveg is, meg bármi. De várjál, álljál, az, azt magyaráznak, az, az... hogy miért rontja, meg, miért rontja meg az ifjúságot Jó, a az szex. Izé, De ez, ez, ez, ez, is, ez is elképesztő nem, egyébként. Nem hogy... szexről beszéltem, hanem pornóról. Tehát, uh, tehát, hát az a, a látvány szex. Igen, de bármi nevezzük erőszaknak, vagy bármi... De nagyon az érdekes, hogy ezek szinonimák, várjál. Sokat elmond a civilizációnkról, hogy a szexualitás, a szexualitástól, attól tűzzel, vassal kell minden eszközzel, minden minden létező eszközzel kell elszigetelni a fiatalokat. Erőszak, az jöhet. Nem ez volt a gondolat lényege, Robi, az a gondolatnak a lényege, hogy adjunk hálát azokért azért a kevés dologért, ami még annak látszik, ami. Uh -huh. Tehát például, például egy sátánista zenekarral, én ha, keresztény szempontból, ha beszélnék, amit nem szívesen tennék, de én nekem nem lenne olyan nagy bajom, mert ezek bevallják legalább. Tehát rájuk van írva. Na de hányan vannak, akik eh, szimpatizálnak a Devillel, és hogy egy friss példát mondjak meg, a megakoncertizé, és akire nincs ráírva, hogy mit csinál. Mond a példát, mégis... mond a példát, mert nekem nem esett most is, nem emlékszel, volt valami nagy. É, Rolling Stones? É, amiben bele van kódolva, érted? Bele van kódolva ugyanaz, de nincs, nincs nem, nem olyan feltűnő. Hát nagyon a másik, hálás a, a... vagyok, az, azért a néhány ártó dologért, ami úgy jön oda, hogy én kérem ártalmas vagyok. De várjál, de a, a másik, várjál. De a sztálinista a... propagandáért olyan értelemben, hogy úgy jön oda, hogy én sztálinista vagyok. Vagy, vagy, vagy, vagy még akár a, az egyébként tényleg teljesen vállalhatatlan náci propaganda, mert azon látszik, tehát aki úgy tartja föl a kezét, az azon látszik, hogy náci. Sokkal mi... veszélyesebb Na... a társadalomra az a nácizmus, ami bújtatott, de várjál, a... de van a másik, várjá, de van a, van, a, van a másik véglet, amikor a sátánizmusnak a külsőségeit kapod meg, a valódi tartalom nélkül ott van Marilyn Manson, aki egy producer, igen, aki egy nagyon törzöld üzletember, és, és azt állítja magáról, hogy ő sátánista, mert hogy ezzel házal. Ennek a látszatával házal, közben igen. meg és ezzel tudja eladni az ottvarszar, de tényleg ócska szemét zenéjét, de tényleg, mert az a, az a trash rock, Semmén amit ő nyom, nem nyom nem tehát, hogy az nem valami nem. minősíthetetlen szemét, de ezzel, hogy betöltötte gyűrt, mert ezt aztán tényleg senki nem vállalta fel és alapított is valamilyen gagyi szervezet, hogy amerikai sátánista egyház, vagy én nem tudom, és ezáltal ő gyakorlatilag betörtek egy piacra, ahova senki nem merészelt. És hatalmas eladásokat re realizál. Tehát ez, ez, ez, ilyen, ez ilyen módon működőképes. Tehát az, amire rá van írva, hogy micsoda, és tényleg valamilyen szinten az is, az, az, az tulajdonképpen egy ritkasság, és ez egy jó dolog. Sokkal perverzebb az, ami egészen más a háza, mint ami, amit elad neked. És folyamatosan ez megy. Ez egy csodálatos világ, nagyszerű termékekkel. Ha nem érzed itt jól magad, a hiba benned van, ez a reklámok üzenete ezt állítja Zsolt. Hát mindenféleképpen a, mindenféleképpen a terméket kínálja fel neked, mint az életed ételének a kulcsát. De ez szerintem elsősorban a halál miatt van. Azért van, mert amíg a, a civilizációnk az... az egyfajta hitvilágra alapult ideológiailag, addig a halált követő képzet a te számodra az az, hogy, hogy beleolvatsz a nominózumba, Tehát, hogy Isten mellett foglalsz helyet, vagy visszatér a lelked Istenhez, a teremtődhöz, stb. stb. Tehát ez volt a képzeted a halállal kapcsolatban. Aztán jött a felvilágosodás, és a szőnyeget kirántotta a lábad alól, és megkaptad a, a, az egy életet, <gül> megkaptad az egy élethez képest a, az, a materializmust, tehát a, megkaptad emellé az empirizmust, az evolucionizmust, és ezekből kifolyólag, ezekből következően megkaptad a halál utáni semmi képzetét. Most a halál utáni semmitől, attól az ember visszariad. Most ez az a képzet, ami az emberben felszínre hoz egy vágyat, hogy ezt, ez ellen, ez ellen az elkerülhetetlen semmi ellen valamilyen módon védekezzen. Pedig a halál előtt is semmit, az hogy kajálják az emberek, nem? Ha, ha, Tehát ha, ez, ha. ez ilyen ha, vicces, jó. hogy ja. félnek ha, attól, az. egy nirvánában élnek, érted, egy teljes de rossz értelemben vett nirvánában, tehát egy ilyen, egy, egy nullában. Egy nihilben. egy nihilben. Igen, tehát egy nullában élnek, egy nullában élnek, és akkor félnek attól, hogy egyébként Várján. ilyenkor derül ki, hogy mennyire szarra veszik azt, amiben élnek. Hogy, yeah. hogy félnek, hogy ez folytatódik igazából. Most jól szórakoznak rajta, meg benne, de, de baromira tartanak attól, hogy ez mindig így marad. Tehát ebbe, ebbe kelljen maradni. A legabszurdabb, a a a legabsztraktabb illúzió az, amit el tudsz sajátítani, az az, hogy én azzal, amit megeszem, én azzal, amibe beleülök, azzal a saját identitásomat, a saját személyemet terjesztem ki, és ilyet én módon védekezem a halál ellen. Persze nyilvánvalóan tudom, hogy ez nem így van, de amíg fogyasztom, addig el tudom, el tudom hinni, addig el tudom terelni a figyelmemet erről. Hát nyilvánvaló, hogy a fogyasztás az arról szól, hogy az énemet kiterjesztem. Tehát amit birtoklok, amit tárgyat fölhalmozok, amit megeszem, az az enyém, azzal én nagyobb vagyok, az talán majd megvéd engem a haláltól. Nyilvánvaló, hogy nem. De szerintem ez áll a fogyasztásfét is mögött, ez az illúzió, hogy ezt el akarom hinni, és amíg eszem, amíg veszem, amíg birtok, a, a, a, az a rövid szakasz, amíg megszokom a birtoklást, tehát elsajátítom azt az élményt, hogy ez már az enyém. Mert onnantól kezdve megint visszakaptam a homeosztázist, és megérne semmit sem a, az, amit szereztem, pont úgy, mint a gyerek, aki amíg megszerzi, addig izgatott, amikor megszerezte, akkor a könnyek felszáradnak, és játszik vele. 10 percig, vagy 20 percig, aztán a sarokba dobja, és nincs több értéke. Tehát körülbelül ezen a tudatszinten van az emberiség jelenleg, ebben a materializmusban, ebben a fogyasztásfétisben, a haláltól való félelemben halmoz fel minden áron. Csak mondjuk azt lenne érdemes észrevenni, hogy nem az autódban, a jaguárodban, vagy a Porschedban fognak téged leereszteni a földbe, hanem egy faládában akármit csinálsz. Ha most jaguárod van, akkor is egy faládában eresztenek le a földbe. Ha meg nem, akkor is. Mert az oda vezető utat meggyorsíthatja egy autó. Egy vagy autó? Semmi? Ja, ja, ja, ja. jó gyorsan. Ja, ja, ja. egy ilyen jó kagyargós úton. Ja, az igen. Jó szétcsapva. Ja, az igen. Hm. Nem szeretném, ha pofonvágnál Robi, de a műsorvezető társad szerint nincs különbség a reklámok és a sztálinista propaganda között. Na most, mielőtt még a, nem, az én, én azt tanul... mondtam, hogy nem. Hogy, hogy a propaganda javára írhatjuk azt, hogy bevalja, hogy propaganda. Valami, úgy jel, ha bevalja, vagy ha nem vallja be, akkor is nagyon látszik rajta. Míg a, még a reklám a szintiszta propaganda, anélkül, hogy ezt mondaná, vagy utalna rá. Na igen, na most a, a másik meg az, hogy nehogy azt higgyük, hogy csak a Stalinizmusnak volt nyertes oldala, meg vesztes oldala, csak mi azért gondoljuk azt, hogy a mi jóléti társadalmainknak, kvázi jóléti társadalmainknak, tudom, hogy nem mindenki éli meg ide, de globálisan higgyétek el, hogy ezek még mindig jóléti társadalmak. Ezeknek is megvan a szopó oldala. Jólétre mi... szenderülő társadalma. <gül> jobb, létre. De, de, nem. De jobb létre. már nem. <gül> nem. É, <gül> és, szóval, szóval nehogy azt hit, hogy ennek, ennek, csak, ennek csak jó oldala van, van, ennek rossz oldala is, csak te nem ott élsz. Tehát higgyed el, hogy a harmadik világban, higgyed el, hogy ahol a gyerek munka, ahol a, napi, a heti hétnapi munka, ahol a napi 18 órán keresztül tartó munka dívik. Ahonnan, ott... jö, ahonnan elveszed a vizedet, ahonnan el eszed a kajádat, Aha, tehát ahonnan a, a, elveszed a fizetést. Akik, akik a te fogyasztásodnak az árát fizetik, és, és, akik a, és a bérét és meg a fiad, nem kapják meg. a unokád, igen, és a fiadunoknak, mind-mind-mind az nacionalizmusnak fogják majd jelenteni azokat a tömegeit, akik éhenhaltak haltak Fehér Oroszországban, meg Ukrajnában, akik akiket elvittek a, a fekete autóval, stb. stb. stb. Tehát nehogy azt hidd, hogy ennek, az, ennek a rendszernek csak bevételi oldala van. Ennek a rendszernek is megvannak a gulágiai. Ennek a rendszernek is, nézd guantanamo ennek a rendszernek is megvannak a koncentrációs táborai. Itt Kelet-Európában is voltak, és nem tudhatjuk, hogy hol. Ez fontos, fontos megjegyezni. Tehát bevallott tény az USA részéről, hogy a CIA működtetett koncentrációs táborokat itt Kelet-Európában Börtönet de máig nem nevezték, titkos börtön. Figyelj, nézd, ott Igen. kezdődik, hogy börtönbe, vádemelés nélkül, bíróítélet sz... nélkül Igen. nem lehet zárni senkit. Igen. Ez a nyugati civilizáció egyik alapvetése. Amikor a, a de tényleg a, a habeas corpus act, az az, az, az angol-polgári forradalomnak a záró aktusa volt, amelynek értelmi 500 éve, 500 éve norma a nyugati civilizációban, hogy bírói ítélet nélkül nem lehet fogvatartani embereket. Miről beszélünk? Mi az, hogy börtön? Mi az, hogy börtön? Ezeket koncentrációs táboroknak hívják. Tehát a civilizáción kidolgozott szavakat erre. Hogy ezt valahogy nevezzük. Ezek nem börtönök. Pontosan úgy, ahogyan ha valaki fölrobbantja magát úgy, hogy ezzel katonákat öl meg. Az nem terrorista, hanem az gerillaharcos. Öngyilkos gerillaharcos. Nem terrorista. A terrorista az, aki civileket öl. Most nézed a tévét. De nem csak a CNN-t, bármilyen tévét nézel. Akármilyen támadás éri a US army -t. Akármilyen támadás éri irakban a US Army-t. De izrael kapcsolatban is ugyanez a, ugyanez a téma, hogyha katonai célpont ellen megy, akkor is terroristának hívják. És ezek olyan hazugságok, ezek, ezek nem azok a fajta hazugságok, amikor hát úgy manipulálom, hogy úgy is érthesse, és akkor inkább majd úgy érti. a ellenséget ezek... hívják terroristának. Na igen, na igen, de várjál, de ezek nem a heti-hetes típusú hazugságok, mert a heti-hetes az, az a fajta manipulál a, a, a felvetéseivel és a manipulál is, a válaszaival az orientál, stb. az is terrorista már, aki ellenük van. Megjelent Azt? ez a gondolat, abszurd. Terrorista. Abszurd, még nem csinált semmit. Hát még lá... nem robbantott fel sem De terrorista, tonket. mert tervezi. Ja. És miért tervezi? Azért mert ellenünk van. Hát azért mert a szabad világ ellen van azért. Így. De most de nem az az a zseniális benne, hogy hogy hogy a mondom a, a ezek, a nem szabad, nem világ. E, e, ezek a, nem tudom például a heti hetes, például a, a nem tény egy, egy csomó ilyen műsort ismerünk, na. Na, hát nem Amik, mondjunk rendeket ja, azért. Ja, ja, ja, Ezek orientálnak. Ezek, ezek, ezek is nyilvánvalóan hazudnak, de nem olyan módon, mint amikor valakire, aki tétele tehát a tételes hamis tényállítás szándékosan, szándékos megtévesztés céljából, ez az, amikor terroristának hívom a gerillaharcost. Ez, ez konkrétan, ez tételesen az. Tévedsz, Robi, volt, akit az autójával együtt temettek el. Robi, megvan ma dicsérve, nem ordibál, kultúrált is tud ő lenni. Most orrobata. Most kezd elegem lenni a hallgatókból, de komolyan. Föl vagyok háborodva egyébként ezen a hozzáállásom meg hogy velem foglalkozunk, mikor tele van a világ olyan kérdésekkel, amikre sokkal, de sokkal nagyobb figyelmet kére fordítani. Ö, Ördögi Géza Egy írja. Engedelmes Anarchia forever. Fletójék programja gyerekek választások előtt. Fűtfát, bokrot, választások után pedig az ország legalizált lefosztását újabb és újabb adókkal az utolsó petákig egyébként nagyon-nagyon merészen a szociálnak a mi hallgatóink, és érdekes, módon, mindi, érdekes módon mindig Gyurcsány vagy Orbán. Igen, a. most a, a aranyrészvénnyügyben, aranyrészvénnyügyben, is... meg mit tudom én, meg a MOL kapcsán, hogy most nagyon-nagyon arra játszanak, hogy hogy védik a janicsárok, ugye, sose feledjük, hogy a janicsárok mondják nekünk, hogy ők hogy védik, meg akarják védeni a nemzeti értékeket. Na most a MOL kié, úgy, ha konkrétan megnéznék, hogy ez hogy mit mennyiben nemzeti érték, és hogy mit képvisel egyáltalán, hogy az értéke is nemzeti, hát azt nem tudom. De, jó, jó. A nemzeti, a, jó, de, is, de ez az, az érdekes. viszont érdekes lett volna, hogyha az orlen érdekes módon, ha egy lengyel, lengyel céggel jött volna étre az a, az a szövetség, én ha. nem hiszek a nemzeti tőkében. Szerintem a tőke multinacionális. Ez a természete. Nincsen nemzeti tőke. Nincsen. Hát az állami tulajdon az igen, az nyilván. De ami nem állami hát tulajdon magánkézben van. Állam. Hát állami, de mondjuk az, hogyha egy olyan állam működteti, amely... Hát nézd, azért mégiscsak a társadalom hatalmazza fel az államot választásokon. Tehát ott, ott van kapcsolata a nemzettel. Van, van, van legalább egy pókfonállamink kapcsolat. A nem választ. Már régóta nem. Jó, itt is vannak aggályok. Azért de elvileg na. Szóval, a lényeg az, az, hogy a tőke, az multinacionális természetű. Nincsen magyar tőke meg külföldi tőke. Ezért kapok mindig ideg rohamot, amikor azt hallom, hogy a magyar kis és középvállalkozások támogatása. Tehát hogy így így. Az, hogy egy az, hogy Egy ma... zsidó tőke sincs hasonló volt. értelemszerűen Igen. nincs. Tehát egy ostobaság. Most az, hogy az, hogy hogy magyar kis- és középvállalkozásokat akarsz támogatni, az semmi más nem jelent, mint hogy olyan cégeket akarsz támogatni, amelyek még nem multinacionálisak, mert még nem halmoztak fel akkor a tőkét, hogy egyéb piacokra is betörjenek. Egy cégnek természete az, hogy multiválni szándékozik, vágyik, igyekszik, törekszik. Hogyha nem, akkor az nem azt jelzi, hogy az, annak a cégnek annak nemzeti elkötelezettsége van. Amiről Orbán Viktor szeret beszélni egyébként. A nemzeti vállalkozásról. Ez egy állatság. Robi, Robi, Tehát azt tudod, Robi. mit jelent? Az azt jelenti, hogy az a cég rosszul működik. A céges logikában nem lehetnek ilyen aggájait, hogy te idegen piacokra nem törsz be, hogy te nem vásárolsz részesedést ott, ahol az komoly magas Igen. profittal kecsegled, stb. Kell Na hát, tedd Itatkoznom meg. kell veled, mert ugyanakkor amennyire érzem ebben az igazságot, az ellenkezőjével kapcsolatban is védhető egy, egy álláspont szerintem. Ugyanis nincs olyan nemzetköziség, amelyik ne egy birodalomnak igenis egyfajta nagy nemzetnek a propagandája lenne. Lásd, globalizáció, mi az angol száz civilizációnak a nacionalizmusa gyakorlatilag, mert hát angolul történik például, nem utolsó sorban. Tehát nyelvsemleges globalizáció nem létezik, Tudom az, ez nem az eszperantó hát ez a gyarmatosítás, az törbe. zajlik. Nem tehát, arról, az, tehát azt mondják, hogy a gyarmatosítás kora lejárt, holott, nem is. Éppen, S... hogy az angol nyelvnek a világuralma. És elsősorban azok mondják. A világszervező ereje mutatja, hogy mennyire nem. Igen, elsősorban azok mondják, hogy lejárt a gyarmatosítás kora, akik fe... kitaláltak egy újfajta gyarmatosítási módszert. Igen, a módszer. a Igen, a... Igen ez formál. olyan, mint a rendszerváltás. Az ogyanaz, mint nekem is ez mutat. Ez olyan, mint a vagy amikor a, a, a britek hogy el tudnak érzékenyíteni minket azzal, hogy elsők, elsők között léptek föl a, a rabszolgák felszabadítása ellen. Miért? Miért? azért, mert, mert már a helyben a kellett nekik a munkaerő, igen, mert már Afrikában a már gyáraik már igen, voltak, és nem akarták, hogy a portugálok meg a spanyolok a elhurcolják a legjobb Bilágos, munkaerőket, amikor, és dél... amikor nekik helyben kellett persze, a rabszolga. Tiszta sor, persze az egyik az a tőke a másik az meg a személy alávetettség, tehát észak és dél háborúja az a rabszolgatartó társadalomnak a két modellje között igen, zajlott, igen, és a modern iparosodott, és a nagyobb, sokkal és durvában az győzött. Sokkal komolyabb képes és a naív, amelyik bevallotta, hogy rapszolgatató, mert itt megint visszakapjuk a sztálirizmus kontra igen, totális fiadik, diktatúra történetet, hogy a, hogy a naívabb rabszolgatartás az elbukik. Jó, aljas, aljas, aljas, aljas volt mind a kettő. Hát, aljas, ezt Igen. nem mutatjuk. De most mindjárt, mindjárt Hitlerre mondjuk azt, hogy naív volt a, a Danonhoz képest. Hát így van hmm. egyébként. Tehát hmm. a totális piacdiktatúra helyett ő egy nemzeti szocialista piacdiktatúrában gondolkodott, ami egy korlátoltabb keret volt. És nem volt olyan totális. Szóval visszatérve, egy rövid pillanatra. azok kívül csak a... egy egyfajt akart kiirtani, vagy felett vagy mit tudom én, és nem az egész bolygót. Tehát ez is egy töredékes dolga ahhoz képest, amit a kapitalizmus produkál. A kapitalizmushoz képest minden töredékes. Nem volt még ekkora vállalkozás, mint ez az apokalipszis biznisz. Tehát Egyébként mit, gyakorl... ami egy egy ökolágerbe nem az van, hogy hű, de csúnya dolga, Auschwitz meggyilkolnak egy, egy, egy, egy népet, rettenetes dolog, de olyan a világ lezírkulása, <gül> egy, egy ekkora ökolágerben, azért hogy mondjam, no, hát szóval az ez nagyon, nagy, nagy nagy nagyon nagy vonalú vállalkozás, és rendkívül kis csoportok tüke felhalmozása érdekében, tehát szó sincs arról, hogy az az idő lejárt, amikor az embereknek az aranyfogát kiszedték, az embereket megküldték a húsdarálóba, az aranyfogból meg sok sört rendeltek. Tehát ne, ez a világ, ez most is fennáll. Közben, közben chopin játszottak, meg között schubert Most már ilyen de, Érted? Schubert, nélkül, ilyen, Max Elton ilyen, John, érted? Schubert nélkül, az aranyfog az továbbra is, a sör az továbbra is rendel, és a, a krematóriumok is állnak már. De a nagy globális krematórium, amit a nappal fűtünk. Tehát, hogy ez az igazi. Ez az igazi. Szóval visszatérve arra, hogy ö, amikor egy nemzeti. Fentartható. Amikor egy láger. nem, igen, igen, az. A, a, a, a fenntartható, a, a, a, a fenntartható okokrematórium. Szóval, szóval ö, visszatérve, <gül> tényleg a nappal fűtjük. Tehát nem kell félni, hogy a tüzelőanyag kifogy. Tehát ugye igazából 5 milliárd év van még a napnak. Az alatt csak kipusztulunk. De nem. Hát lesz az 50 is. Nem kell lesz annyi. az 50 év is. Nincs ebbe annyi. Nincs 50. Ah. szóval na csak elmondom amikor Orbán Viktor arról beszél vagy oly sokan beszélnek erről, hogy támogassuk a nemzeti tőkét akkor valójában semmi más nem teszünk mint multinacionális cégeket gyártunk tehát olyan cégeket hozunk létre, amelyek most még nemzetiek de ha jól megtámogatjuk őket akkor multinacionális cégek lesznek és egy multinacionális Tőkés társaság. Nincs olyan multinacionális tőkés társaság, amelyik nem multinacionális tőkés társaság logikájával gondolkodna. Ez egyfajta logika, maximális profit felhalmozása. Semmiféle más elemet nem tartalmazhat ha tartalmaz, annak nem az a jele, hogy nemzeti jellegű, hanem az annak a jele, hogy rosszul működik. Rossz a Az adott ország törvényei szerint többnyire bűncselekmény, hogyha bármi más, vagy valami az hasonló. Na ez kurva, így van. Na de ez nagyon durva, hogy ezt a jog szabályozza. Tehát a jog szabályozza, hogyha a menedzsment bármi más szempontot szem előtt tart, mint a cég maximális profit felhalmozását, akkor az a jognak a a hatája alá esik, és konkrét büntetés, tételes büntetésre számíthat. Na, miről is szól a jog? Le, le, le, a közösség védelere. érdekeinek a védelméről szól a jog, Val és, és, mi, és mi, mit szabályoz a jog? Mit szabályoz? Hogyha a közösség szempontjait fontosabbnak tartod, mint egy szűk csoportnak, konkrétan a részvényeseknek a tőke szempontjait, akkor azért megbüntettéget. Tehát a jog felmondta a saját, ö, saját lő, létrejöttének a szellemét, az érvényét, és az ellenkezőjébe csapott. Tehát a kollektív társadalom érdekeitnek a, a, a, a, a, a rovására kényszeríti ki jogi eszközökkel, és a büntetés a, eszközeivel és egy szűk tőkés csoport érdekeinek az előmozdulása. És ez a jogi bizonyítéka annak, hogy valahányszor ezek a cégek környezeti tudatosságukat demonstrálják, ugye zöldre festítik a, a, a, a tank, tank állomásaikat, amit most ugye a mól csinál ez, ez a tipikus példa. Tehát zöldre festjük ugyanazt, zöldre festjük ugyanazt, és elhitetjük a jó néppel, hogy ettől most már zöldek vagyunk, hogy ugyanazt a hihetetlen bolygó ez gyilkos burgó izé, mechanizmust lefestik zöldre, és ugyan... a neo-neo-izé, neo, neo, euh, neo mol, és akkor már elhitted, hogy az már jó. Mert, mert érezték, hogy már meginoktál. Már egy már már kicsit meginoktál. De és ez olyan, most... mint amikor a földból festik zöldre. A nagyon csúnya egyébként. A a nagyon igényben. De többféle zöld is van, mert most festik és, éppen és, és is az egyik zöld. Más... hallgató tudjál róla, hogy ezek a szigorúan mérgező pigmentek. Tehát, amikor, tehát a, a, a, a festékek, amiket ilyenkor a, a, a, a azért minek hívják ezt töltőállomások átfestésére használnak. Ezek a legmérgezőbb anyagok közé tartoznak. Tehát ez aztán, ha valami, akkor ez nem bio. Következik a reklámgyermekeim. Vásároljatok, fogyasszatok kedvetekre, hogy mit? Info. a 88.1-en. Reklám. Ha magával nem törődik, és már belenyugodott a világ pusztulásába, akkor se legyen önző. Jegyezzen az apokalipszis RT gyermekének, unokájának. Időtálló ajándék a globalizáció korából. Nagyon sokan esnek abba a népszerű tévedésbe, hogy a tőke, a multinacionális tőke az nemzetellenes. Ez egy oltári baromság. Nem nemzetellenes. Nemzetellenes Egyszerűen is. Nemzetellenes. Minden ellenes. minden ellenes. Tehát minden megfogalmazható értéket tagad. Minden ideológiát, ami szellemi alapú, azt tagad és relativizál. Semmifé. Tehát mondhatom rá azt, hogy nemzetellenes, de ez ugyanúgy, tehát ugye, hogy mondjam, ez, ez... Mondhatnád azt is, hogy pacsirta ellenes. Mondom, mondhatnám vagy... azt is, hogy pacsirta vagy palacinta ellenes. Igen. Kivéve a palacsinta a forgalmazó izé multi. De ilyen nincs, mint tudjuk. Na most... It, it, it, Jó, éppen, hogy... Illetve amennyiben multiként forgalmaz, az már nem palacsinta. Tehát az, az bozasztó érdekes jelenség, hogy azáltal lesz multitermék valami, hogy megszűnik annak lenni, ami. Tehát, hogyha egy, egy cipő, ha egy multiforgalmaz, az már nem cipő, az már egy tömegtermék, az már egy álomként eladott műanyag vacak, ami egyébként rabszolgamunkából ö, ö, ö, hoznak létre. Tehát, tehát, tehát a és érdekes pont a palacsintáról jutott ez eszembe, hogy bármi abban a pillanatban, hogy tömegtermék lesz, elveszti a kvalitását. Azt, amitől az lenne, ami... A kvalitás a helyére kvantitás lép. I így van, pontosan erről van. Szóval a tömegtermék el, elveszti a minőség. Na de ez, ez, ez, nagyon jó, de ez egy nagyon-nagyon fontos élmény, hogy, a, hogy a, a, a minőség helyére lépett a mennyiség. De és az, az, oktatásban az, is, az oktatásban is, mert azt nevezzük tudománynak, ami kvantifikál. Vagyis elveszik, el, elvész benne a világ leglogikusabb módján mindenfajta minőség. De ez a katalógus egyébként. A ami, mata... a tudományt, ami a tudományt elidegenítette a szellemi gyökereitől, az a katalógus mi a egy egyébként. Hogy ez elveszi a, a, a matematikának a minőségét is. Hát hogy ne, ne a, el... Az a matematika, ami kalkulus, ami kvantifikálásra ö, használnak kizárólag, amit a, a rossz értelembe technicizálásra használnak, az már nem ö, informatizálásra, az már elvesztette a, a tudomány minőségét. Az már csak egy, egy szolgálólány, egy kiszolgáló személyzet. A, a Hamas Béla írja, hogy, hogy régen, régi korokban az emberek nem ilyen számok között éltek, mint most. Hanem volt mondjuk, alkalmaztak 6-ig, mondjuk hat meg 8-ig tudtak számolni. Jó, az aranykorról beszél. Vagy mondjuk 10-ig tudtak számolni. Tehát ilyen, hogy milliárdok, meg százmilliárdok tehát ilyen, ilyen léptékekben élünk, és a Hambas arról beszél. Ez a megfélemlítés a te Ha egy természetes életet élsz, akkor nem léteznek ilyen kategóriák a te számodra, hogy 100 milliárd. Nincs, de olyan sincsen, hogy 20 ezer. Nincs. Egyszerűen nincsen, mert egy természetes, egy természetes közegben élsz, egyszerűen nem számolsz el addig, mert vagy van 30 körtéd, vagy van 50 körtéd, de százötvenet már nincs értelme megszámolni, mert az ember így látja, hogy ez ennyi, ez meg annyi, el tudom osztani két felé, és megint a kettes szám az, amivel dolgozom. Na most az életünk, és Hamvas erről ír, hogy az életünk így, és erre van egy nagyon jó kifejezés, ez a... Ez a ö hogy is hívják az elértéktelenedést? Nivel állódás. Nem, nem erre gondolok, amikor a pénz elveszíti az értékét. Ja, de, valvá, de, de Infláció. Nem. Infláció. Infláció. Hogy inflálódik az életünk, és olyan módon inflálódik az életünk, ahogyan a pénz inflálódik, tehát, hogy egyre nagyobb címletek kerülnek ki, az értéke pedig ezzel egyidejűleg zuhan. Tehát Igen. a kvalitás, kvantitás, kettőssége az ellenirányba hat, ahogyan annak természete. Tehát ahogy, ahogy élünk egyre nagyobb és nagyobb számok között, ahogy egyre nagyobb számokkal mérjük a saját életünknek a különböző elemeit, egyre úgy kis egyre minőség. kisebb az értéke, úgy zuhan a minősége. Ez az inflációja az életünknek, ez az a létromlás, amiről Hambas beszél. Igen, és ebben egyébként hatalmas része van a tudomány, az úgynevezett tudománynak, ami egy áltudomány, ez a pozitivista felfogás, ami kizárólag a kvantifikálásra szorítkozik. Tehát, tehát az, az úgy mond, ami kvantifikálható, az, az tudományos, ami kvantifikálható, vagyis ami mennyiségét tehető, ez a legprimitívebb szemlélet ami létezett az emberiség. Területen. Vitatkozik velünk az SMS író. A hazai bejegyzésű cég többet adózik, ezért kell támogatni, ez duplavérja nekünk. Miért olyan nincs, hogy British American Tobacco hangeri, Vagy olyan nincsen, hogy, hogy nem... De az kiviszi. De ugyanúgy magyar bejegyzésű Hát ugyanúgy a jövő, idejött igen. és alapított egy, egy leányvállalatot Magyarországon. És akkor azt kell támog... tehát hogy de azt kiviszi. De ilyen is, hogy ez is, hogy kiviszi. Addig, amíg kicsi, amíg jelentéktelen, amíg nem támogatod őt annyira, amennyire kéne, addig nem viszi ki. De abban a pillanatban, hogy megtámogatod rendesen, és eléri azt, amivé a támogatások által válni hivatott lenne, abban a pillanatban ő is kiviszi, mert természete, hogy kiviszi. Hát olcsóbb helyen fog dolgoztatni. Hát ez a logiká, ha nem így csinálja, akkor tönkre megy, akkor eltűnik. Tehát ez így működik, ez nem működhet másképp. Halló, Aló? Szia, Zsolt! Helló, Aló! Hát egyetlen magyar autógyárunk is ezt csinálja, úgyhogy ezzel nem szabad csodálkozni, kiviszik bizony. Értem és egyetértek azzal, amit itt elhangzott. Én egy kérdést szeretnék nektek föltenni, ami őszintén érdekelne, hogy az általunk ismert történelem, beszéltetek az aranykorról, tehát amióta ez lezárult, azóta egy csomó sötét és árványos fordulattal teli világban élünk és végül is ugyanazt a klisét ismételjük állandóan, csak finomodnak a módszerek. Tehát most már annyira nem kajáljuk meg azokat az a dolgokat, amit mondjuk 500 évvel kajáltunk, meg át van csomagolva, át van ideológizálva, és mindig finoman hozzá van hangolva az emberek pillanatnyi tudatszintjéhez, hogy átmenjen, és marszává lehessen gyúrni őket. Nyilvánvaló, hogy ennek előbb-utóbb vége lesz, tehát most már azért kilog a meg meg ez szerintem ezzel az internettel igazán nem nagyon számolt a sötét oldal, mert ez elindított egy olyan gondolatáramlatot, meg egy olyan fajta szabadságot a sok rossz mellett is, hogy óvatatlanul belátnak az emberek a kulisszak. De ne, ne, hát ne felejtsük el, A kulisszák el, hogy... belátnak a te privát életedbe közben. Az internettel a... pláne. Igen. Tehát az a matrix. Igen, és várjál, várjál, várjál. Az internet szerintem még nem mutatta ki a sötét oldalát. Kezdjük azzal, hogy a Google mindent tud rólad. Mindent! Tehát, a, nyilván te is a google ön keresel. Te, a, te is a google kereséseidből. keresel, te a Google kereséseid. Meg Tehát a Google a jövőben ezekkel a tudásokkal el fog kezdeni kereskedni. Nyilvánvaló, kétség sem fér hozzá. Én nem tudom, hogy már is kereskedik el lehetséges, én még nem kaptam olyan privát, olyan ajánlatokat fogsz kapni, amiknek nem fogsz tudni ellenállni. Privátin. Tehát a kereskedelemnek egy teljesen úgy, egy minőségében új ö, értelmezése fog elindulni, megkezdődni, onnantól kezdve, hogy a Google elkezd ezekkel kereskedni. Nem olyan telesop lesz, amivel, mert most jelenleg azt csinálják, mint a nem tudom én a nemesítés vagy a génsebészet előtti mezőgazdaság, hogy így szórják a magot, aztán majd ki kell, tehát hogy így mindent bombáznak mindennel, megy a telesop, megy a propaganda, nem, nem tudják rendesen célozni, nem tudják rendesen specifikálni terád nézve. Onnantól kezdve onnantól kezdve minden egyes forint, amit kiadnak reklámra, az célzottan teneket fog, és olyan, ö, hogy mondjam, olyan megtérülési rátával fognak dolgozni, amit ma még el sem tudunk képzelni. Ez a te a az internetnek te magadárusított ki a saját magaddal kapcsolatos tudást, ahhoz, hogy hogy saját magadat a fogyasztás által rabszolgává tegyed ezeknek a cégeknek a számára. abban a pillanatban, Én... hogy hogy zenélő fűnyírót keresnek 5000-en a google akkor elkezdik gyártani Kínában. De nem, hát a Tehát Google-be ilyen, de... beírod azt, hogy, az, hogy, az, hogy fűnyíró, és ők tudják azt, hogy most akarsz fűnyírót vásárolni valószínűleg, vagy, de, nem, de ennél szerintem sokkal kifinomultabb, hát erről könyveket fognak írni, majd azután, hogy a Google ezzel 15 éve kereskedik, akkor majd, izé, akkor majd ismertetni fogják. Persze, de ez a klasszikus esete a késnek amivel fel tudod vágni a reggelidet, és meg tudod ölni a szomszédodat. Nem, én nem azt mondom, hogy abszolút megváltást fog hozni, de van egy olyan pozitív oldala is, hogy az emberek megismernek bizonyos olyan dolgokat, amit a 90 át tudják manipulálni, viszont a gondolati szabadság, tehát el tudnak terjedni olyan dolgok, mint például amiről ti is beszéltek. Tehát más fórumon ennek nem nagyon van, tehát a, a, ezt, ezt nem engedik Pódiumra, és nem engedik, hogy nyilvános legyen. Én, nekem az lenne a kérdésem, hogy ha valamiféle paradigmaváltás felé tartunk, mert törvényszerű, hogy az így van. A, a, a kedvenc veszőparipám a hippikorszak, azt ugye kokainba és a diszkokorszakba folytották, illetve a fogyasztói társadalomba. Tehát zombikat csináltak az emberekből, a Chili vili elvette az eszüket, és elfelejtettek gondolkodni, pedig már majdnem elkezdtek. Ha ez most ismét bekövetkezik, tehát hogyha mindenkinek tele lesz a hócipője, és valamennyire tudatossá válik ez a dolog, akkor mi lesz a következő? Tehát hogy fogják az emberek fejéből kiverni az étkézzáv gondolatokat, és azt a gondolatot, hogy végre elinduljanak valami felfele tartó irányba, és ne lefele nézzenek, és ne a polcok között konzumidiótaként tévelyegjenek. Egy kérdésem lenne a késsel kapcsolatban, másképp teszem föl a kérdést. Olyan, mint a maghasadás. A maghasadás az egy know-how. Ez elvezetett minket az atomreaktorhoz, és elvezetett minket az atombombához. Szerinted jól tette, mondjuk most egy embert kell kiemelnem, akkor azt mondom, hogy Einstein, hogy kiszámította a kritikus tömeget, és ezáltal lehetővé tette számunkra az, az, az, az atomban rejlő elemi energiáknak a a felhasználását, mondjuk ölésre, vagy mondjuk energiatermelésre békés célból. Tehát jobb lenne a világ jobb lenne a világ maghasadás nélkül, vagy sem? Mert magömlés nélkül biztos, hogy rosszabb lenne, de ez egy másik kérdés. Hát, ha ha relatív szinten nézett, ha már el tartunk, uh -huh. akkor, akkor lehet, hogy jobb lett a világ. De szerintem a világot abszolút szinten kell vizsgálni. Igen, de, igen, de mondjuk mondjuk nagaszaki lakóinak ezt nehéz lenne elmagyarázni. Igen, Érted? Így, Tehát, hogy ez is, ez is így, olyan, így, hogy így, így, de... De azért ez egy, ez egy picit sarkos, mert euh, tehát ha, ha szerinted létezne olyan, hogy az atomenergiát minden káros mellékhatás nélkül használhatnák a világon? Nem. Létezhetne olyan ide, hogy az internetet minden káros mellékhatás nélkül használhatnák a világon? Előfordulhat. Hát, igen. Tehát, hát az első, az első az, az olyan szinten magába rejtette, tehát erre a világra rászabadítani.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 ne feledje, a részvények rövid lejáratúak. Jegyezzen apokalipszis részvényt! Gondoljon a holnapra, mert közeleg. Szóval ott tartottunk, hogy ezek a cégek, ezek gátlástalanok. Semmi kétség. Még csak nem is gátlástalanok, mert az egy jó dolog lenne, az egy emberi vonás. A Igen. gyengeség is. Mert a gátlástágot sem ismeri. A gátlástalanság egy tulajdonság, ami maga után vonja benned, vagy a, szembe, vagy a szembesülést azzal, hogy gátlástalan vagy, és hogy ehhez. Ennek megfelelően kell gondolnod magadra, hogy te egy gátlástalan lény vagy, vagy pedig a bűntudatot és a változásnak az igényét. De egy cégnek természete az, hogy gátlástalan legyen. Tehát ő a legnagyobb lelki nyugalommal gátlástalan, sőt, őnek akkor van bűntudata, előírás. ha nem eléggé Ki Nik előírás Megátlástalanok legyenek. És az a, az a, még az előbb akartam mondani, hogy amikor szociális elközettelezettségét mutatja egy cég, vagy tudatosságát. hát az a jogi bizonyítékunk van arra, hogy hazudik, Igen. hiszen a törvény előírja, hogy a menedzsment kizárólag a részvényesek érdékét képviselje. Törvény, a törvény! Tehát, tehát vagy illegális az, amikor elhitetik velünk, hogy a rákos gyerekek, meg a izének a megsegítése, hmm. meg a harmadik világ. Jó, de azt is fogyasztáshoz tehát, köti. Várjál, de azt is fogyasztáshoz köti. Vagy illegális Nem azt mondja, vagy... hogy én... De ez várját. kizárólag profit termelésük része, hogy elhigyük, hogy milyen jó a cég, és megvegyük a termékei. De ráadásul utodik. ezt is fogyasztáshoz köti. Hát a Danonnak konkrétan ja, úgy, hocta, hangzik, a, úgy hangzik a reklámja, hogy minden egyes megvásárolt doboz, joghurt, kefir, meg gyümölcsjoghurt, meg én nem tudom mi, után egy forintot a rákbeteg gyerekeknek. Ami egyébként a legundorítóbb. ez nem, nem is van. minősítem ezt a marketing érvet, De, de, de, de visszatérve erre. Szóval... Nem azt mondja, hogy mi a Danon támogatja. És azt támogat... nem tudjuk, hogy mennyi a profitja, mondja, nem nem valószínűleg tízszerese annak, N... amit uh, lead a rákos Nyilvánvaló! De nem, ez a reklámérv. De, de gondoljál ebbe egy pillanatig bele, hogy nem azt mondja a Danon, hogy én a Danon a magam részéről támogatom a rákbeteg gyerekeknek a gyógyulását, függetlenül attól, hogy te veszele vagy nem. Ez is hundorító lenne Igen, egyébként, mert ez is reklám. Tehát ez is marketing. De nem, ő azt mondja, hogy ha megvásárolod abból egy forint a gyerekeké, tehát ha nem vásárolod meg, bűnrészes vagy abban, bűnrészes vagy abban, hogy a rákbeteg gyerekek, azok rákbetegek maradnak, vagy meghalnak. Mert Miközben keltő a termék? Én megtettem. A... Ezzel a termék magam kipasszottul rákkeltő. Állját, Te hogy, így... hogy mit állítod alul? Én megtettem a magamét. Én odaadom az egy forintot a 150 forintos gyakorod utána a, a rákbeteg gyerekeknek, te nem veszel joghurtot? Ki nem tette meg a magáét a rágbeteg gyerek érdekében? Én megtettem a magamét. Én átutalom a pénzt. Te nem veszed meg a joghurtot. Akkor most ezzel a lelki békével, vagy ezzel a lelki sérelemmel próbáljál meg holnap reggel a tükörben nézni. Próbáljál meg így élni tovább hogy erről van itt szó. De egyébként a, a legérdekesebb ezzel a dologgal kapcsolatban, hogy társadalmi szerepvállalás vagy társadalmi felőség pont az, amit mondtál, hogy jogi bizonyítékunk van, és ezen kattan, a, ezen, igen, ezen kattan el mindig az agyam. Tehát ezt vegyük át még egyszer egy pillanatra. A törvények, amelyeket a mi általunk választott törvényhozás a parlamenthoz, tehát a a mi általunk választott törvényhozás, ne, hát ami ez annak ez érdekében. Ezt tehát ez a, ez a Janicsár parlament, csak a. Igen, igen az hát az ezt annyi, a Európai Uniós, ezt hívják a. A ez, Igen, a igen, igen, igen, ezt hívják jogharmonizálásnak, I, ugye? Ó, oh, de igen, ugye? Hát Ebből aztán harmónia fakad. Tehát azt hívjuk harmóniának, amikor a törv, törvényhozás többé nem minket képvisel, hanem egy szűk csoport tőke érdekeit. Ugye ez, ez a harmónia. Igazából én is így képzelem el a harmóniát. Egy szűk csoport tőke érdekeit szemben az én hétköznapjaimnak az alapvető szükségleteivel. Tehát akkor miről is van szó? Hogy én választok egy parlamentet azért, hogy az a parlament az én érdekeimet képviselje, szóval az első napon országos közvetítésben ezek felesküsznek az alkotmányra, meg a címerre, meg a Szent Istvánra, meg a Szent Jobbra, meg a Szent Koronára, meg, a, meg az Orbán Viktorra, meg a Gyurcsány Ferencre, és az égre kiáltanak, hogy ők engem fognak képviselni, majd hoznak egy olyan törvényt, amelyben megbüntetik azt a céget, amelyik az én személyes érdekeimet előbbre valónak tartja, mint az én érdekeimet, aki választottam a parlamentet, érted? Mint egy szűk csoport tőke érdekeit. Tehát miről beszélünk? Tehát itt most miről beszélünk? Tehát egy ilyen törvény megszavazása után a parlamentnek le kéne mondani. Jó, hát nagyon Azon a olyan törvény van, aminek a megszavadása után nem kéne lemondaniuk. Ez a, ez a, ez a szóra után. Hát Viszont kevés, kevés olyan munkalap ami igen. után nem kéne lemondaniuk. Igen. Igen. Igen. Nagyon, nagyon csekély az az azoknak a száma. Na igen, tehát, hogy, hogy ha belegondolunk abba, hogy ezek a cégek, ezek valójában semmi más, semmifajta más érdeket nem szolgálnak, mint, egy, mint azt, hogy a milliomosokból milliárdosok, a milliárdosokból trilliárdosok legyenek, és ezen kívül semmit. Ennek aztán vannak járulékos. Én, én most már nem gondolom azt, hogy ez a legfontosabb a, De szerintem a ez. De szerintem ez. Én azt gondolom, hogy legalább olyan fontos része ennek a bolygógyilkolás. Nem, nem, nem. nem. A... Ez járulékozó. Nem, ez, ez, ez, ez, ez, nem. Nem, nem tudom, hogy mi exter, jelent nagyobb két. Externáliának hívják, hívják. Nem, nem. Nem tudom, milyen nagyobb két, két ezek számára az emberek számára, a, a, a, a pénzfelhalmozás, most... vagy az, az az ártalom, amit ezzel okoznak. De nem, te most gonoszoknak tünteted fel őket, és ez nem, hiba. Ők nem gonoszok. Természetükből nem is lehet rájuk haragodni. Nem, nem a pszichopata. Figyelj, a pszichopata személyisége egyébként, vonegú ír erről. Ugye a pszichopata személyisége, szerintem pszichopaták vezetik ma a világot, mind a cégeknek, hát mind a az államoknak neve, az életét. A, a pszichopata az nem gonosz. Tehát a gonosz. Az tisztában van azzal, hogy mi a jó és Igen, mi a rossz, és jó a rosszat választja. Igen, ő gonosz. Ő, na, a, a gonosz az mentálisan normális, csak gonosz. Ő erkölcsileg egy kategória. A, a pszichopata az nem gonosz. A pszichopata, annak az erkölcsi rendszere az úgy néz ki, hogy ami nekem az én számomra kellemes, az a jó, az a jó helyi érték. Ami az én számomra kellemetlen vagy, és ez a fontos egyébként, az és vagy nem kellemes, Hát a pszichopata áldozat. Az a rossz. Igen. Na most a pszichopata az igazából nem akar rosszat senkinek, mert beleszarik. Ami az ő számára kellemes, azt csinálja, és itt aztán vannak externálják. Például externálja az, hogy a föld az elpusztul. De hát ez neki nem dolga, neki ezzel nincsen dolga. Neki a saját kényelem érzetével van dolga, és ő személy szerint kényelmesebben érzi magát. Ha trilliárdos, míg tavaly még csak milliárdos volt, nem azért, mert többet engedhet meg magának, mert már így is vásárolt egy szigetet, van 12 helikoptere, és tud helikopteres minigolfot játszani, úgyhogy helikopterről löki a labdákat. Láttam ilyet egyébként, van ilyen. Van ilyen egyébként helikopteres helikopteres sörös kinyitó versenyt is láttam, tehát hogy ilyenek lazán vannak, tehát ezek nem az én fantáziám termékei. A fenntartható Igen, igen. Szóval ezek mind-mind-mind annak érdekében zajlanak, hogy ezek az emberek kellemesebben érezik magukat, pusztán csak azért, mert több nullát látnak az előllévő szám mögött. Tehát van, az, van, a, van a bal oldalon nagyon messze, már távcsővel látom is a számot, és van a jobb oldalon nagyon messze az utolsó nulla. Na most minél élesebb távcsővet kell használnom, hogy a pénzemet megszámoljam, hogy az a bal oldalt lévő szám és a jobb oldalt lévő utolsó nulla közötti e, távolságot én belássam. Ezeknek a dioptriáknak a mértéke, ez az én boldogságérzetemnek a mértékével ekvivalens. Na erről szól ez a dolog, és ezen kívül semmi másról. Hát ez volt már az Apokalipszis részvénytársaság, a .fm88.1 rádió antikulturális magazinja. A holnapi napon, illetve a holnap utáni napon már ami a hétből még maradt, továbbra is várunk titeket nagy, -nagy szeretettel. Szevasztok! Az Apocalypszis részvénytársaság már a berekeztülését. Ami a Földből megmaradt, arról a következő hétköznap döntünk. Addig se felejtjétek el szavainkat! Szerződj! Szervez! Szerez! Szennyez! tartsá ízben, a Földet azért kaptuk, hogy komfortosabban, gyorsabban és kalandosabban éljünk. Az Apocalypszis részvényeket pedig azért, hogy ebből hasznunk is legyen. Következő ülésünkig is fogyassza jó étvágyal a bolygót!